Александър Пушкин. Приказки. Пренителни са приказките за деца на великия руски поет Александър Сергеевич Пушкин. Вземете която искате от тях, всяка ще ви разкрие един чудесен свят. Четирите приказки, включени в тази книга, са изпълнени с дълбока мъдрост и красота. Да се претвори на български език този чудесен свят от Пушкиновите приказки, е много трудно. Постарах се, доколкото бе възможно. Да предам на нашия роден език поне приблизително това голямо литературно богатство. Сега за първи път на български език Пушкиновите приказки излизат в луксозно издание с иллюстрациите на бележития съветски художник Владимир Михайлович Конашевич. Нарисувани с голямо майсторство, близки до руския народен бит, те ще помогнат на малките български читатели да навлязат още по-дълбоко във вълшебния свят на Пушкиновите приказки. Младен Исаев Приказка за цар Салтан, за неговия син, славния и силен княз Гвидон Салтанович и за прекрасната княгиня Лебет. Три девици у дома, прели в късната тъма. Ако бих била царица, рекла първата девица, нагостила бих с целият покръстен свят. Ако бих била царица, рекла нейната, сестрица, рекла нейната сестрица, бих могла да изтъка плат, света да облека. Ако бих била царица, рекла третата сестрица, аз на царя мил и драк. Бих родила син юнак, рекла само и в тъмата, леко скръцнала вратата, влязал там самият цар, на страната господар, спрял отвънка зад стобора, той подслушал разговора, и харесал, тъй добра, царят третата сестра. Здрасти, хубава дедице, рекал той, бъди царица, юнак ми ти роди, щом за захлади, а пък вие, галабици, двете с вашата сестрица, от дома си подреден. Хайде тръгвайте след мен, първата ще е готвачка, втората ще е тъкачка, трите с царя хубавец, влезли в чудния дворец, и преди да се стъмнило, се извършило венчило, седнал царят най-подир, с царицата на пир, после налегло богато, от кост слонова и злато, легнали за първи път, младоженците да спят, а готвачката бе е сняла, сплачта качката лудяла, флюта завист и злина, срещу царската жена а царицата чудесна, без да чака, син понесла, в тая нощна тишина, а била тога с война, цар Салтан с врага воювал, яхнал кон и се сбогувал, рекал да се пази тя, и да помни любовта, докато се бия люто, надалеч в поле прочуто, срок дошъл да има син, той родил се цял аршин, бдяла майката царица, като натор леорлица, на честития баща, с конник пратила веста, а сестрите в палата, Сбабариха, злата сватя, за да и кратко напакостят, рекли конника да спрат, други спратили с такова, хитро са чинено слово, от царицата добра, нямаш син, ни дъщеря, нито жаба, ни мишленце, а невиждано зверенце. Чул от конника веста, слисания цар-баща, и едва в гнев си бесен, пратеника не обесил, но след малко се смирил, и в двореца наредил, да се чака възвръщение, и законното решение. Конникът с грамота, се завърнал сутринта, а сестрите в палата, с бабариха, злата сватя, рекли да го оберат, почнали да го поят, чантата му те украли, друга заповед му дали, конникът, той не разбрал, тази заповед предал, заповядва строго царя, на придворните боляри, в миг царицата сплуда, да захвърлят в дън вода, на тъжените боляри, за царицата скърбяли, и за малкото дете, влезли в спалнята им те. Обявили с пълна вяра, волята на господаря, чери указана глас, и царицата за в сина ведно сложили, в бъчва я насмолили, пуснали я в океана, запове на салтана, синя виз блестят звездите, в морска шир бучат вълните, облак по небе лети. бъчва по море кънти, вътре тъжната царица, сълзи лей като вдовица, а синът расте, расте, не създни, дни, а с часове, нощ. Царицата все плаче, а синът вълна подкача. Вълна моя, ти вълна. Ти, която в тишина, прискаш, дето си желаеш. С морските скали играеш, потопяваш брегове, носиш лодки, ветрове. Не погубвай ни, послушай. Изхвърли ни ти на суша, чула вълната вълна. Върху бряг в светлина, бъчвата изнесла леко, и отлитнала далеко. Тъй, спаси ли се от смърт? Сети ли те земна твърд? Кой от тук ще ги избави? Бог нима ще ги остави. На нозе синът стоял, в дъното глава опрял, понананал се и ето, как прозорец към небето. Да отворя, промълвил, судър дъното пробил. дишали сега на воля? Гледат, хълм, морето долу, а на хълма извисен. Люшка клони дъб зелен. Мисли си синът, вечеря, аз ще трябва да намеря. От дъба откъртил прът, и на лъг го свил синът. Свилен шнур свалил от кръста, и лака увил чевръсто. От тръстика взел стрела, остра, зла като игла, и потеглил през долина. Той, на лов морето синьо. Щом брега достигнал той, чул отблизо стон и вой. Цялото море ревяло, нещо лошо се видяло. Лебед пляска с крила, ястреб гони го, стрела. Плиска лебедът водата. Матия, плющи с крилата. Ястребът с клюн студен. Го кълве окървавен. Но стрелата в миг извила и се в ястреба забила. Кърви астребът пролял, и ловецът млад се спрял. Гледа, ястребът се дави, но не птичи вики издава. Лебедът на снове, злия хищник той кълве, бърза с гибелта му близка. Дави го, скрила го призка. На ловеца млад и мил, той по-руски промълвил: Ти си, княже, мой Спасител, мой юначен избавител, не скърби, че зарад мен, ще гладуваш някой ден. Че морето взе стрелата. Че те според бедата. Аз ще ти благодаря. Из добро ще те даря. Ти спаси не лебед птица. Аз живот дари девица. И не ястреб стрелна ти, а магиосник у смърти. Няма век да те забравя. Ще ме найдеш вред такава. Време е да си вървиш. Не тъжи, легни да спиш. Липнал този лебед птица, а пък майката царица, и сина ти кратко този път. Гладни легнани да спят. В миксинът отворил взори. Гледа, блеснали простори, от почуда сли ням, той се гледал град голям, чуден град, стени запчати. зад стените, ред палати, черкви приказни отвъд, златни куполи блестят. Той царицата събудил, ахнала тя с глас за чуден, рекал той, изглежда май, с нас си лебедът играй, двама към града поели, мигом зад стените бели, там отвред като на сън, проехтял камбанен звън. Цял град се към тях отправил, хор черковен бога славил, в пишно злато заблестял, срещнал ги дворецът цял, всички ги възвеличават, и момчето обвенчават, шапка княжеска във дър, да им бъде главатар, своята столица зорница, взговор с майката царица, седнал той на княжи трон, с ново име, княз Гвидон, вятър над море лудува, гони корабче да плува, то вълна подир вълна, пори вдигнати платна. А моряци удивени, на палубата стълпени, виждат острова познат, и наяве, чуден свят, град с кубета златоглари, пристан с каменна застава, в залп урадия гърмят, искат кораба да спрът, слизат гостите по моста, кани ги гвидон на гости, дава им разкушен пир, и ги пита най-подир, към кои страни пътуват, и с какво в света търгуват, казват те на княза млад, ние обходихме цял свят, и търгувахме сред бури. Чудни кожи от самури, час настана да вървим, се на изтоп да държим, покрай острова Бояна, в царството на цар Салтана, князът рекал Лин Тогас, господа, на добър час, през морета, океани, навестете цар Салтана, Исторете му поклон, Тръгнали а княз Гвидон, гледа с тъга в душата, как се губят в дълнината, в океана засиял. вижда, плува лебед бял, о, здравей, мой княз прекрасен. Днес защо стоиш безгласен, смръщен като ден мъглив, пита лебедът красив, князът тъжно отговаря, скръп печал ме днес изгаря, там баща си в близък час, бих желал да видя аз, рекал лебедът тогава, искаш ли да те отправя, скоро по потезвал вълни, на комар се превърни, махнал лебедът с крилата, и разплискал с шум водата, а отпръски пръски, за беда, князът станал вирвода, и докато се обърнал, в миг се на комар превърнал, зажужукал, полетял, стигнал кораба и спрял, край моряшката дружина, скрил се в малка цепнатина, вятър весело шепти, волно корабът лети, по край острова Бояна, към брега на цар Салтана, и желаната страна, вижда се в далечина, слизат гостите по моста, кани ги Салтан на гости, стях в разкошния дворец, влиза нашият храбрец, гледа, целият в позлата. Цар Салтан седи в палата, на престола украсен, в тъжни мисли потопен, а сестрите пременени, сбабариха бабари хана тъкмена. Все до трона му седят, и в очите го следят. Царят гостите тогава, на трапеза настанява, пита, как сте, господа, дълго ли сте по вода, зло, добро ли преживяхте, чудеса какви видяхте. Рекли, скоро бакрилът, ние обходихме цял свят, нищо лошо зад морето, има чудо под небето. Страмен остров, пуст и див, там стърчеше мълчалив, и пустинен, и сиротен, и на него, дъб самотен, а на острова сега. Нов град има на брега, с дворци и черкви златни, и градини необятни, там владее княз Гвидон, той изпраща ти поклон. Цар Салтан се удивява, ако е живот и здраве, острова ще посетя, княз Гвидон ще навестя, а сестрите в палата, рекли с хитрата си сватя. Да не види царят жив, Нивга острова красив, Нещо странно майче става, Смигнала за миг лукаво, Тук готвачката сочи, Град в морето да стърчи, Знай, шуми елха в гората, Катеричка поделхата, Чудни песнички реди, Гризе орехи, седи, Но не прости и чепати, Аз черупчици от злато, сярчици от изумруд, Той е чуден кът не чуд, Цар Салтан се удивява, А комарът се вбесява, И в окото стъна гвой, Жилнал злата леда той, в миг сестрата пребледняла, и сукото ослепяла. Хупнали те наведнъж, викнали, комара дръж. Ах, мушице ти проклета, ще ти щупим ни крилете. Той, изпълнил своя дял, през морето поретял. Князът пак е край морето, гледа той води разлети. От вълните в буен бяг, лебедът изплувал пак. О, здравей, мой княз прекрасен, днес защо си пак нещастен? Смръщен като ден мъглив, пита лебедът красив. Княз Гвидон му отговаря, скръп печал ме пак изгаря, чудно чудо закопнял, да го имам бих желал. Имало елха в гората, катеричка поделхата, чудни песнички реди, гризе орехи, седи, но не прости и чепати, а с черупчици от злато, бисериятчици валят. Лъже може би светът, рекал лебедът на княза, вярно е, що се разказва, чудото познавам аз. Сейга си тъжил, мой княз. Наред, вярната ни дружба. С радост ще ти бъда в служба. С бодра мисъл на ума. Тръгнал князът към дома. Там в градината широка. Вижда на Елха висока. Катеричка, красота. Златен орех гризе тя. Бисерчета вади, хрупка. сбира златните черупки. Купчинки реди от тях. Пее, свирка си без страх. От събралите се хора. В градината и двора. Княз Гвидон се изумил. И доворен промълвил, ех, на небе да сърцето, с радост да дари небето, и издигнал княз Двидон, в двора си кристарен дом, катеричката поставил, даже писар не забравил, орехите да брои, златото да удвои, вятър по море лудува, гони корабче да плува, то вълна подир вълна, порис вдигнати плътна, по край остров изумруден, край града голям и чуден, в залп уредия гърмят, искат кораба да спрът. Слизат гостите по моста, кани ги гвидон на гости, дава им разкушен пир, и ги пита най-подир, към кои страни пътуват, и с какво сега търгуват. Рекли, скоро бакрилът, ние обходихме цял свят, и търгувахме богато, с жребци от дом, за злато. Да вървим настана час, дълъг път лежи пред нас, по край острова Бояна, в царството на цар Салтана, князът рекал им тогас, господа, на добър час. През морета, океани, навестете цар Салтана, и кажете, цар Гвидон, обич праща му поклон. Гостите се поклонили, в път поели с нови сили. Княз Гвидон се срещнал пак, слебеда на оня бряг. Мони князът, пак душата, му копне и за дълнината. Лебедът си замълчал, само с пръски го облял. И докато се обърнал, князът се в муха превърнал, стигнал кораба и спрял, в пукнатината се сврял.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 И кристален дом светлей, дом на катеричка жива, и каква е закачлива, пее песнички цял ден, гризе орехи везден, но не прости и чепати, а с черупчици от злато, ядки бисери блестят, а слуги от вред следят, вършат и кратко услуги много, писър отбелязва строго, всеки орех, щупен днес, стражи и кратко отдават чест, леят златото в монети, и ги пращат зад морето, а девойки с честен труд. Сипват в бъчви изумруд. Там са хората богати. Няма хижи, а палати. Там владее княз Гвидон. Той изпраща ти поклон. Цар Салтан се удивява. Ако е живот и здраве, острова ще посетя. Княз Гвидон ще навестя. А сестрите в палата. Рекли с хитрата си свътя. Да не види царят жив. Нивга острова красив. И такачката тогава. Се усмихнала лукаво. Що за чудо? И какво? Катеричка на дърво. Златни орехчета хрупа, бисерни черупки трупа, той не ни очудва нас, друго чудо знае аз, закипи морето диво, и надигне се бурливо, и когато звой и бяг, то достигне страмен бяг, шумно се разсипе в мрака. 33 три юнака, цели в брони, слизат там, В очите с ясен плам, всички хубави и смели, едри, млади, обгорели, юначините от бор, с главатаря Черномор, нека кажем справедливо. Той е чудо най-красиво, замълчали всички тук, никой не отронил звук. Цар Салтан се удивява, княз Гвидон се разгневява, и на левия гледец, кацнал нашият храбрец, ледата му пребледняла, и сокото ослепяла, Закрещели изведнъж, догони го, хващай, дръж, ах, почакай ти, проклето, през прозорец неусетно, князът тихо се проврял, над морето полетял, князът край морето скита.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 Тридесет три юнака. Слизали тогава там. В очите си ясен плам. Всички хубави и смели. Едри, млади, обгорели. Юначините отбор. С главатаря Черномор. Рекал лебедът тогава. Той ли, княже, те смущава. Не тъжи, мой мили княз. Чудото познавам аз. Храбреците във водата. Всички са ми родни братя. Не тъгувай, а тръгни. Гости, братя, посрещни. Князът тръгнал, скръб забравил. На балкона се изправил, дълго гледал, изведнъж, цялото море надлъж, шибнало скалата яка, 33 юнака, светли брони идат там, в очите с ясен плам, идат храбреци строени, вождат скадри посребрени, и с бялата брада, ги предвожда към града, слиза княз Гвидон отгоре, среща гостите на двора, и сред княжеския двор, му говори Черномор, лебедът при теб в палата, с заръка ни изпрати. В твоя славен град да бдим, нощна стража да стоим. С Тебе ще сме постоянно, ще излизаме тук рано, от бучащите вълни върху твоите стени. Скоро пак града ще зърнем. Днес в морето ще се върнем, тежко дишаме навън, и градът потънал в сън. Вятър по море лодува, гони корабче да плува, то вълна подир вълна, порис вдигнати платна, покрай остров изумруден, край града голям и чуден, в залп урадия гърмят.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 Всеки ден там става чудо, закипи морето лудо, и когато звой и бяг, то достигне оня бряг, и се спре в стената яка. Триисети три юнака, цели в броня, слизат там, В очите с ясен плам, всички хубави и смели, едри, млади, обгорели, юначини са отбор, главатарят черномор. С тях излиза от водата, строй ги води към палата, та над острова да бдят, нощ на стража да стоят, няма стража по-надежна. Храбра, вярна и прилежна, там владее княз Гвидон, той изпраща ти поклон. Цар Салтан се удивява, ако е живот и здраве, острова ще посетя, княз Гвидон ще навестя. Млъкнали сестрите лихи, само свътя бабариха, се усмихнала едва, що за чудо е това. Хора идват от морето, пазят нощен бреговете, истина или лъжа, на малвата не държа, има чудо по-красиво, носи се малва правдива. За цар киня в света, с вълшебна красота, денем слънце затъмнява, нощем всичко озарява, в кадрите и кратко месец грей, начало звезда светлей, с походка величава, на Паун наподобява, ащом дума промълви, сякаш ручей ромоли. И което си е право, той се чудо вредом слави, замълчали всички тук, никой не отронил звук. Цар Салтан се удивява, княз Гвидон се разгневява, Алафмик е съжалил. Бабата не ослепил, зажужукал из палата, кацнал на носа на сватя. острото си жилов пил, Таме хор се появил, пак се вдигнала тревога, помогнете ни, за Бога, караул. Гони, гони, и проклетника хвани. ах, почакай ти, проклето, през прозорец неосетно, князът тихо се проврял, над морето полетял, князът край морето скита, гледа, сини са водите, и сред буйния им бяг. Лебедът изплувал пак. О, здравей, мой княз прекрасен! За какво си пак нещастен? Смръщен като ден мъглив, пита лебедът красив. Княз Гвидон му отговаря. Скръп печал ме пак изгаря. Хора женят се у нас, а не женен ходя аз. На коя се, княже, спираш? И я за жена избираш. Казват, имало в света. Днес царкиня, красота. Денем слънце затъмнява. Нощем всичко озарява. В кадрите и кратко месец грей, начало звезда светлей, с походка величава, напаун наподобява, а щом дума промълви, сякаш ручей ромоли, истина ли е, що казват, чакал отговора князът, лебедът замислен бил, помълчал и промолвил: да, света живей девица, ала не е ръкавица, от ръка да я свалиш, след като я подържиш, чуй един съвет от мене, помисли си непременно, щом се тя при теб вести. Да не се разкаеш ти. Князът склетва уверява. Време е да се венчава. Той е всичко преценил и е истински решил. Та дори готов е страсно. За църкинята прекрасна. Да отиде тия дни, Пеш зад триста планини. Лебедът въздъхнал леко. Но защо така далеко? Тя е близко в този час. Знай, църкинята са аз. Плеснал лебедът с крилата, литнал волно над водата, спуснал се на оня бряг, сред светя и хръсталак. Тръснал мокра перушина, и превърнал се в царкиня, в кадрите и кратко месец греи, начало звезда светлей. със походка величава, на Паун наподобява, Аштом дума промълви, сякаш ручей ромоли. Князът нежно я прегръща, към двореца се завръща, да зарадва сред покой, милата си майка той. Князът паднал на колене, моя майчица рождена, аз избрах жена добра, а на тебе, дъщеря, молим твоето разрешение. Майчино благословение, дай ни своя благослов, да живеем в любов, над главите им покорни, с икона чудотворна, тя и плаче, и реди, Бог над вас, деца, да бди, князът дълго се не бявил, сватба бляскава направил, заживели в обичте, и очаквали дете, вятър по море лодува, гони корабче да плува, то вълна подир вълна, порис вдигнати По покрай остров изумруден.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 В царството на цар Салтана, князът рекал, господа, път приятен по вода, през морета, океани, в царството на цар Салтана, там на своя господар, припомнете, че е дал, дума да ни посещава, а пък все не се вестява, и предайте му поклон, ни, а княз Гвидон, днес останал у дома си, не напуснал той жена си, вятър весело шепти, волно корабът лети, По край острова Бояна.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 Чудеса какви видяхте, рекли, скоро бъкрилът. ние обходихме цял свят, нищо лошо зад морето, има чудо под небето, остров стръмен и богат, и на него, чуден град, с дворци и черкви златни, и градини необятни, там елха се зеленей, и кристален дом светлей, дом на катеричка жива, и каква е закачлива, пее песнички цял ден, гризе орехи везден, но не прости и чепати, а с черупчици от злато. Ятки бисерни блестят, а слуги отвред следят, зърнахме и друго чудо, закипи морето лудо, и когато звой и бяг, то достигне оня бряг, и облей скалата яка, 33 юнака, в златни брони слизат там, В очите с ясен плам, всички хубави и смели, едри, млади, обгорели, юначините от бор, с главатаря Черномор, няма стража по-надежна, по, по безстрашна и прирежна, князът има си жена. Дивна като светлина, денем слънце затъмнява, нощем всичко озарява, в кадрите и кратко месец греи, начало звезда светлей. княз Гвидон там управлява, всичко живо го прославя, той изпраща ти поклон, и опреквате Гвидон, гост да ни я обещава, а пък все не се вестява, царят тук не изтърпял, заповед за път издал, а сестрите в палата, рекви с хитрата си свътя, да не види царят жив, нивга острова красив. Цар Салтан се не предава, и за миг ги усмирява. Цар ли съм мили дете. Плахо замълчарите. Днес потеглям. С крак той тропнал, и вратата шумно хлопнал. От прозореца следи, князът сините води. Те са тихи, не бушуват, само леко се вълнуват. Под безоблачния свод се показва чуден флот. Пори волно океана. флотата на цар Салтана. Скочил княз гвидон за миг, рекал с грамобласен вик. Родна майчице, награда, ти, княгино моя млада, погледнете, хей там. иде татко ми насам, флотът към брега приижда, князът през тръбата вижда, царят в кораба богат, гледа приказния град, с него са сестрите лихи, с него е и бабариха, те се чудят до една, на незнайната страна, в миг топове загърмели, и камбани проехтели, слязал на брега Гвидон, срещнал татко си с поклон, срещнал и сестрите лихи, Злата сватя бабариха. С царя към града вървял, нито дума не е мълвял. Всички влизат в палата. В златни брони пред вратата, царят вижда храбреци, 33 момци, всички хубави и смели. Едри, млади, обгорели. Юначините отбор, с главатаря Черномор. Влязал царят в ширни двори. Поделха са гледал горе. Катеричка песен пей. Гризе орех, клон люлей, вади бисери самичка. И ги пуща в турбичка, дворът в светлия палат. Златни люспи бил посят. Гостите поглеждат с ласка. Към княгинята прекрасна. В кадрите и кратко месец грей. Начело звезда светлей. С походка величава. Напалом наподобява. И свекърва си така, води нежно под ръка. Царят в миг познал жена си. на радост го понася. Изведнъж дъхът му спрял. Царят в сълзи се облял. Той прегърнал си жената. И синчето, и снахата, седналите най-подир, и, и започнал весел пир. А сестрите в палата, с злата сватя, го ударили на бяг, ала ги довели пак. Всичко сторено признали, Кайри се и ридали, царят, весел този път, пуснал ги да си вървят. През деня гуляли, пили, после в сън се потопили, с пиво, мет и аз гулях, но едва му стак допрях, приказка за рибария и златната рибка. Живял дядо със своята баба, край морето синьо и дълбоко. Те живели в схлупена каштурка цели 33 години. Старецът ловял с мрежа риба, бабата си прела своята прежда. Хвърлил той веднъж в морето, мрежата си, но загребал тиня. Втори път си мрежата разганал, тя попаднала на водорасли. Трети път си мрежата разганал и извадил от водата рибка. Но не като другите, а златна. Моляла се тая златна рибка. Из човешки думи промълвила, «Я пусни ме, дядо, пак в морето, ще ти заплатя безценен откуп, ще ти дам каквото пожелаеш». Старецът, учуден, се изплашил, толкова години рибарувал, не бил чувал риба да говори. Пуснал дядо тази златна рибка, пуснал я е и гарено и кратко рекал, «Хайде с Богом, моя златна рибке, твоят откуп мене ми не трябва, Синьото море си поминувай, Синьото море на водя плувай». Старецът при бабата се върнал, казал и кратко за станалото чудо, днеска улових чудесна рибка, златна рибка, необикновена, тя по-нашенски ми проговори, да я пусна в морето ме помоли, откуп скъп ми рибката предложи, даваше ми що си пожелая, откупа и кратко не посмях да взема, синьото море аз пак я върнах, бабата подхванала старика, Влупав си като трева острика, не си взел от рибката ти откуп. Да бе взел поне едно корито. Нашето е цялото пробито. Той при синьото море се върнал. Гледа, то се леко разлюляло. Взел да вика златната си рибка. Тя изплувала и го запитва. Ти какво дява дириш, старче? Старецът с поклон и кратко отговорил. Пожали ме, златна господарке. Страшно ме нахока моята баба. Кара ми се, мира ми не дава. Трябвало и кратко новичко корито. Нашето било съвсем пробито. Рибката му казала тогава. Не тъгувай, иди си с здраве. Тя корито ново вече има. Старецът при бабата се върнал. Гледа, новото корито в къщи. Бабата му креснала полето. Ах ти, глупчо, тиква и скуфяла. Само той корито ли измори. Каква полза само от корито? Пак при рибката иди, глупако. Поклони се, измори ни къща. Той при синьото море се върнал. Синьото море шумяло мътно. Взел да вика златната си рибка. Тя изплувала и го запитва. Какво още ти е нужно, дядо. Старецът с поклон и кратко отговорил. Пожали ме, златна господарке, скара ми се бабата полюто. Скара ми се, мира ми не дава. Къща иска бабата свъдлива. Рибката му казала тогава. Не тъгувай, иди си със здраве. Тъй да бъде, имате си къща. Тръгнал той към своята кштурка, а от нея няма луни сянка. Гледа къща сгорна, светла стая. Навърха, кирпичено коминче, дъбови вратисковани панти. Седнала е бабата на прага, и мъжа си пред света ругае. Ах, простако, глупава кратуно, ти измори, глупчо, само къща. Е, върни се, рибката да молиш. Черна селянка не ще да бъда. Искам да съм истинска дворянка. Той при синьото море се върнал. Синьото море се развюляло. Взел да вика златната си рибка. Тя изплувала и го запитва. Какво още ти е нужно, дядо? Старецът с поклон и кратко отговорил. Пожали ме, златна господарке. Още по се бабата разлюти. Кара ми се, мира ми не дава. Не ще вече селянка да бъде. Иска да е истинска дворянка. Рибката му казала тогава. Не тъгувай, върви си здраве. Старецът при бабата се върнал. Що да види? Цял дворец с чердаци. На един чердак, самата баба. В хубаво самурено елече. С чуден сърмен накипна главата, с бисерна огърлица на шия, с пръстени от злато на ръцете, салени бутушки на нозете, а наоколо, слуги усърдни, тя ги бие, дърпа им косите, рекал старецът на своята баба. Добър ден, дворянке господарке, май душицата ти е доволна, бабата му силно изкрещела, дамете конюшнята му рекла, седмица изминала и втора, повече се бабата вбесила, дядото при рибката изпраща. Пак при рибката с поплон отивай. Не ще да съм родова дворянка. Искам да съм истинска царица. Старецът ти кратко рекал разтреперан. Ти комай си, бабо, пощуряла. Нямаш нито говор, ни походка. Ще ти се присмива цяло царство. Бабата се още повбесила. Плеснала по бузата мъжа си. Как, селяко, смееш с мен да спориш? С мен е важна родова дворянка. Да вървиш веднага при морето. Иначе под стража ще те пратя. Старецът потеглил към морето, а морето синьо потъмняло. Пак повикал златната си рибка. Тя изплувала и го запитва. Какво още ти е нужно, дядо? Старецът поклон и кратко отговорил. Пожали ме, златна господарке. Бабата ми пак се разлудува. Вече не желай да е дворянка. Иска да е истинска царица. Рибката му казала тогава. Не тъгувай, иди си здраве. Тя ще бъде истинска царица. Старецът при бабата се върнал. Гледа, царски истински палати, вътре зърнал своята старица, на трапезата като царица, служат и кратко боляри и дворяни. и задморско вино и кратко наливат, дъвче тя чудесни кораби, а край нея ще страшни стражи, всеки носи на гърба си брадва, влязал старецът и се изплашил, на старицата поклон направил, рекал, добър ден, царица страшна, днес душицата ти е доволна, бабичката, без да го погледне. Заповядала с очи да го изгонят. ли стражи и дворяни, и изхвърлили старика грубо. Стражите го погнали през прага. Брадвите си едва не струшили. А навън народът му се смеел. Пъда ти се, облупяло старче. Нека да ти бъде той полука. Ти по почужди ум да се не водиш. Седмица минава, почва втора. Бабата се още повбесява. Пратила придворни за мъжа си. Бързо да го доведат при нея. Рекла му сърдитата старица. Пак поклон на рибката да сториш. Не желая все да съм царица. Искам аз морето да владея, да живея сред море широко, за да може твоята златна рибка да ми бъде винаги слугиня. Да откаже, старецът не смеял, думичка не дръзнал да отвърне. Пак към синьото море потеглил. Гледа, ври морето в черна буря. Вдигат се, бучат вълни сърдити. Бягат, плискат се и страшно вият. Дядото си рибката повикал. Тя изплувала и пак го пита, «Какво ти е нужно още, дядо?» Старецът с поклон и кратко отговорил, «Пожали ме, златна господарке, що да сторя с тази лоша баба, вече не желай да е царица, иска да е морска господарка, иска да живее сред морето, Та да може тука, златна рибке, да и кратко бъдеш лично ти слугиня». Рибката не казала ни дума, само плеснала веднъж супашка и в дълбокото море се скрила. Старецът на празно дълбо чакал, пак при бабичката се завърнал. Що да види? Старата каштурка, бабата седи сама на прага, а пред нея, вехтото корито. Приказка за мъртвата царкиня и за седемте юнаци. Цар с царица се сбогувал, в път далечен от пътувал. И царицата сама, чакала го одума, от дома, от до нощ дълбока, гледала все тепта широка, заболели я очи, седа гледа и мълчи. Милия и кратко все го няма, вижда, буря вей голяма, по земята, чист и бял, чуден сняг е навалял, девет месеца без спира, към полята тя се взира, и накореда в нощта, дъщеря родила тя. В ранно утро, жив оплакан, идва гостът дълбочакан, отдалече с бляскав дар, върнал се бащата цар, щом отблизо го видяла, тя от радост занемяла, не понесла радостта, и умряла сутринта. Жарил царят безутешен. Но какво? И той бил грешен. След година в та страна, взел си друга за жена. Вярно, млада, хубавица. Била новата царица. Стройна, бяла, с стан. Сум, за всичко обигран. Но била тя горделива, своенравна и ревнива. Вдари кратко дадено било. Огледалце, що му бло. И самичко да приказва. Само истина да казва. С него тя била добра. Весела като зора, в час, когато се гласяла, шеговито му е мълвяла. Огледалце, е кажи. Огледалце, доложи. Аз нали съм най-красива. Бяла, румена, грива. То шептяло, няма спор, като тебе в царски двор. Друга не се е родила. Бяла, румена и мила. И царицата се смеи. Кърши рамене и пей, Весело очи повдига. Пръсти кърши, хитро мига. Кръшно потанцува, спре. В огледалцето се взре, а пък малката царкиня, от година на година, расла в царския палат, разсъвтяла като цвят, с черни вежди, белорика, стройна като трепетлика. Взел по нея да копней. синът царски е рисей. Свът пристигнал в палата, царят застрадал богата, седем чудни градове, сто и домове, час за с Богом наближава, а царицата тогава, с огледалцето в дума, разговаряла сама. Аз нали съм най-красива, бяла, румена и грива, той кратко рекло, в този двор, хубава си, няма спор, но църкинята сгодена, пое бяла и червена, разгневената царица, тъй замахнала с ръчица, че ударила с юмрук, огледалцето напук. ах, предателско стъкло, лъжеш и ми мислиш зло, с мен ли тя ще се сравнява, ах глупачката такава, вишия, дребна, бяла, сняг. Майка и кратко на тоя прак, била с бременна снага, само гледала в снега, но кажи, по красота, надминава ли ме тя, аз, признай, съм най-красива, вредом в царството щастливо, няма друга като мен. Той кратко рекло с глас ден, но църкинята сгодена, пое бяла и червена, нямало какво. И тя, грабната от зависта, огледалцето си скрила, на чернавка наредила, що прислужвала в дума. Бързо царската мума, да откара в планината, да я върже сред гората, фоня див, да кът. вълци да я изядат. Дявол ли жената хвана? Няма що. Черна в карано, с царкинята на път, стигнала до оня кът, там царкинята разбрала, и от ужас пребледняла. Молила се с тъжен глас. Що съм се аз? Не погубвай ме, девице. А пък стана ли С милост ще те обградя. Собич като към сестра, тук чернавка я спасила, пуснала я, промалвила, хайде, с богом, и сама, върнала се у дома, де е нашата хубавица, пита злобната царица, в гората, рекла тя, там очаква си смъртта. здраво вързах и кратко ръцете, ще я рафът зверовете, няма дълго да търпи, там навеки ще заспи, и разнесла се малвата, че я няма дъщерята, царят тежко я жалеи, годеникът е в църквата поклон направил, и се в дълъг път отправил. За невестата заря, хубавицата добра, а църкинята в гората, дорде пупнала зората, се вървяла мълчешком, стигнала до горски дом. Пес залаял, но веднага, сласка срещнал я на прага. Бутнала врата една, в двора пълна тишина. Песът е последвал кротко, а с пъргава походка. Изкачила стълби тя, спряла пред една врата. В миг открехва се вратата. И попаднала мумата, светла стая, там заслани, пейки с черги пастроткани, масът дъбова в средата, печка с удар до стената. Има, значи, в те сгори, хора кротки и добри, никой не ще обижда, но се жив човек не вижда. И църкинята навред, всичко сложила в ред, свещ запарила, измила, в печката дърва сложила, и на удар в нощта, кротък сън заспала тя, наближил обят. На двора, тропот се раздал от хора, влезли седем храбреци, седем румени момци. Що за чудо? Рекал старият, някой тук е отварял, всяко ъгълче измил, и дома ни подредил. Кой си? Хайде, покажи се, с нас най-чесно ти сдружи се, ако ти си стар човек, дядо ще си ни довек. Ако си младеж отличен, ще ни бъдеш брат обичан. Баба ли си, излезни, наша майка ти стени. Ако си добра дерица, то бъди ни ти сестрица. В миг църкинята пред тях се явила и без страх. Ниско им се поклонила, после им се извинила, не, не била, а на гости им дошла. Те от думите невинни. Схванали, че е църкинята. Сложили я в хубав кът? Взели всички да ядат. Вкусна баница и кратко дали, пълна чаша и кратко наляли. Но до виното им тя, не докоснала уста, а от баницата бяла, край, мъничко изяла. Уморена, вечерта, искала да дремне тя, те девойката накрая, настанили в светла стая, там заспала тя сама, кротко като у дома. Дни минават, върволица, а пък младата девица, сред седмина в този край, си живее, не скучай, не разпукна лазурата. Седемте за дружни братя, тръгвали в леса суров, те за пътици на лов, да раздвижат раменете, да надбягат рой сърнета, и главата някой път. На татарин да свалят, да спасят земите горски, от черкези пятигорски. А в той време от дома, домакинята сама, мила, готвила, редила, нищо не се противила. Те изтекли много дни, само в мир и добрини. Влюбили се в мумата, всички братя от гората. В ранно утро влезли те, стаята и кратко седемте. Рекал старият, девице, знаеш, ти си ни сестрица, в тебе, с хубост на дете. Влюбихме се седемте, всеки би желал в той време, за съпруга да те вземе, но не може. Помогни, на един жена стени. наша ласкава сестрице, що поклащаш ти главица, та нима ти никой тук, не харесваш за съпруг, ах, юнаци благородни, братя мои, мили, родни, отговорила им тя, ако лъжа, от смърта, нека бъда вкаменена, та аз вече съм сгодена, е от вас за мен. Храбър, умен и левент, нежно аз обичам всеки, но сгодена съм навеки, и сърцето ми копней, се за моя Елисей, всеки, мълчалив, невесел, зато хото се почесъл. Е, простини, тон, рекал старият поклон. нека да не се говори, за това, което сторих, не се сърдя, рекла тя, чиста ми е съвестта, и ергените безмълвни, си излезли, смъка пълни, заживели дружно пак. В тоя дом честит и драг. а пък злобната царица, за църкинята дерица, спомнила си в ревността, си тя, с гневни ругатни подела, и накрая пак го взела, посмирила си гнева, гордо вдигнала глава, подрила се и се трила, и с усмивка промълвила, Огледалце, я обледалце, е кажи, Огледалце доложи, аз не съм ли най-красива, бяла, румена, и грива, той кратко рекло, в този двор. Си прекрасна, няма спор, но живее там без слава. Сред юнаците в забрава, друга в гъстата гора, тя от теб е подобра. На чернавка връхлетяла. Разгневена, как си смяла. Да ме лъжеш, ти. Признай, тя признала си до край, а царицата ревнива, поглед в чернавка впива, пива. Или нея е усмърти, или ще загинеш ти. А пък младата царкиня, прела братята седмина, се очаквала сама, песът лавнал край дома. И самотната църкиня вижда, бедна монахиня, вън на двора в тоя миг, кучето прогон възвик, чакай, бабичко добричка, аз ще сляза ей сегичка, кучето ще вържа там, после нещо ще ти дам, гостенката чернолица, рекла, ох, добра девице, кучето ме връхлетя, бях на косам от смърта, я слезни, слезни до прага, и царкинята веднага, тръгнала с хляб в ръка, но пред нейните крака. Песът страшен лай надава, да излезе вън не дава, тръгне старата по край, песът я нападне слай, а църкинята е мълвяла, чудно. Сигур лошо спала е, на, вземи, и полетял, от ръцете хлябът бял, старата го уловила, после поблагодарила, Бог да те благослови, ето и за теб, лови, сочна ябълка озряла, в миг обратно полетяла, към църкинята добра, песът лаял все така. А църкинята в ръката, взела ябълката златна. Ябълката еш, мой цвят, да ти бъде тя обят. Бабичката промълвила, изпоклон поклон в леса се скрила. След църкинята вървял, песът и залаял с жал. Виел, гледал я в лицето. Сякаш с болка на сърцето. Сякаш казвал и кратко така. Хвърляй, а пък тя с ръка. Го погалила тогава. Що, се околчо, с тебе става? Лягай, влязла у дома. С ключ заключила сама, бързо взела своята прежда, хем преде и хем поглежда, ябълката с румен цвят, пълна с чуден аромат, толкова свежа и златиста, толкова прозрачна, чиста, сякаше наляна смет. Семчици ричат без чет, да почака обещала до обяд, не се стърпяла, ябълката взела тук, и я гризнала, хруп, хруп, както преждата предяла, тя парченцето изяла, изведнъж дъхът и кратко спрял. И ликът и кратко побледнял, паднала ръката бяла, ябълката изтървала, мигом свят и кратко се завил, Крюмнал образът и кратко мил, на неглото се простряла, неподвижна занемяла, братята в този час, връщали се с весел глас, от младежки лудории, песът страшно взел да вие, и към къщи все вървял, не е на добро. Е малвял? всеки. Нещо тъжно има, влезли у дома седмина. Песът спуснал се и, дръж, ябълката изведнъж, той погълнал с кората, и издъхнал на земята. Напоена тя била, цялата сутрова зла, там пред мъртвата царкиня, редом братята Седмина, свели тъжните чела. Тя безжизнена била, хубаво я пременили, да я погребат решили, но размислили. Та тя, сякаш спяла в нощта, тъй лежала тиха, мила, само що не промълвила. Три дни не излезли вън, тя не станала от сън, братята в дума печален, сложили в ковчег кристален, на църкинята трупа, и поели на тълпа, там към планина пустинна, спрели в полунощ в долина, на шест стълба в мрака ням, вързали ковчега там, хубаво го закрепили, и го смрежа оградили, и пред мъртвата с глух стон, всички сторили поклон, рекал старият, спив в гроба, изведнъж помете злоба. Твоята младост от света, тя в небето отлетя, ти на нас любима беше, и над тебе всеки бдеше, днеска не принадлежиш никому, а в гроба спиш, а царицата ревнива чакала нетърпелива, огледалцето си пак, тя запитала по мрак, аз не съм ли най-красива, бяла, румена, игрива, в отговор дочула тя, няма спор, че ти в света, си, царице, най-красива, бяла, румена, игрива. И далече е Рисей. За невестата жалей, посветая търси де е. Няма я. Той сълзи е, пита. Всеки казва, не, и повдига рамене. Някой му се смей подвежда, друг дори не го поглежда. Той запитал май подир Слънцето в оная е шир, слънчице, ти вредом ходиш, цялата година водиш, зимата и пролетта, всичко виждаш по света. И към теб ще се обърна, някъде дали не зърна. Младата царкиня ти, от небесни висоти, рекло слънцето обряло, не аз не съм видяло, знам, че не е жива тя. Може месецът в нощта, да е срещал сред горите, да и кратко е видял следите, чакал тъжен Елисей, пак нощта да притъмней. Щом се месецът показал, Елисей с молба му казал, месец, месец, друже мой, срокче златно в звезден рой, свети в ми дълбоки, Кръглорики, светлооки. Гледат твоите следи, с ясните звезди. И към теб ще се обърна. Някъде дали не зърна. Младата царкиня ти. От небесни висоти, рекал месецът тогава, аз красавица такава. Не съм срещал. В нощта съм на пост до сутринта. Тя без мене, очевидно, е избягала обидно. Рекал е ли се и унил. Месецът му промълвил. Чакай. Може би за нея. Знае вятърът, що ве е. Ей, иди при него ти, не тъгувай. И прости, казал, без да се отчая, той на вятъра накрая, ветре буен и могъщ, гониш облаци надлъж, люшкаш сините морета, вееш ширните полета, ти от нищо нямаш страх, само си пред Бога плах, и към теб ще се обърна, някъде дали не зърна, моята царкиня ти, като слънце тя блести, вятърът отвърнал буйно, зад реката ти хустройна. Има планина една, с дълбока падина. В падината, в мрак печален, люшка се ковче кристален. Навери ги окачен. Няма диря в злак зелен. Край оно и пустинно място. Там е твоята невяста. Литнал вятърът на там. Ели се и заплакал сам. И потърсил оно и място. Та прекрасната невяста. Да съзре веднъж поне. Там вишила рамене планина. Безкрайно чудна. А отвъд, страна безлюдна. Тъмен път в леса видял, повървял и занемял, сред дървета, в мрак печален, люшкал се ковчег кристален, там църкинята в тъма, спяла вечен сън сама, на невястата си мила, той ковчега с пълна сила, разломил. И тя за миг, оживяла. С лик, тя очудена се взряла, и като се залюляла, казала с напевен глас, дълго ли съм спала аз, станала. От радост двама. Плакали с любов голяма, той в ръцете си я взел, сам на светло я извел, и обратен път поели. Хората навред мълвели, че се връща у дома, жива царската мума. Вкъщи, стаята си бяла, злата мъщеха седяла, разговаряла така, с огледалцето в ръка, аз не съм ли най-красива, бяла, румена, игрива, в отговор до чула тя, ти сияеш с красота, но царкинята ни жива, пое бяла и красива. Разломила тя без жал, огледалцето кристал, и излязла на вратата, да посрещне дъщерята. Грабната от зависта, изведнъж умряла тя. Щом в земята я зарили, тежка сватба уредили. За момата, що желал, Елисей се там венчал. От когато свят светувал, пир такъв не бил се чувал. Там и аз голях и пих, но едва мустак топих. Приказка за златното петле, някъде в далечно царство. В 30-то господарство, се прославил цар Дадон, седнал млад на царски трон, грабил своите съседи, оскърбявал ги с победи, но решил на старини, да отдъхне от войни, и спокойно заживява. Но съседите тогава, вдигнали се на война, срещу царската страна, да спаси от нападения, своите приказни владения, цар Дадон събрал сега, многочислена войска, и войводите не спели, ала все погром търпели. Чакат враг от юг, уви, той от изток се яви, спред врага свиреп, а ето, иде той от към морето. Цар Дадон от гняв бе снял, много нощи не заспал. Се в тревога, не е лесно. Мисъл му дошла чудесна. За съвет при стар мадрец, звездоброец и скопец, пратеник с поклон да прати. Мадрият дошъл в палата, дал му истинско петле, златно, с криле. Той петленце светло ти сложи на стълб високо. Ще ти дава топораж, ще ти бъде верен страж, щом край тебе мир царува, то така ще си крутува, но от чуждата страна, застрашилите война, тръгнат врагове незвани, или пък беда настане, мигвам златното петле, ще изпляска с криле, ще завика високо, взряно къмуна с посока. Царят му благодарил, с много злато бодарил, за услугата ти ценна, рекал царят възхитено, всичко, що би пожелал. Аз веднага бих ти дал, златното петле на стража, пазело от напаст вража, види ли беда отвън, скачато като от сън, зорко поглед устремява, враг от дето се задава, кукори го! Изкрещи, спи спокойно, царю, ти, и съседите се спрели, да нападат не посмели, тъй дадон подаден знак, дал отпор на всеки враг. В мир години извървяли, златното петле мълчало, но веднъж дочул дадон. Шум по царския балкон, царю, татко на народа, викал първия войвода. ставай, царю наш. Беда, какво има господа? Сънен цар да ги пита, кой там? Кой към нас връхлита? А воеводата юнак, рекал, петлю вика пак, ужас всичко живо гони, царят зърнал от балкона, как петлето се върти, сочи исток и крещи, трябва да се бърза. Скоро, всички на коне. На двора, царят пратил на война. Войни, водил ги сина. Петлю млъкнал с вид достоен. Царят вече бил спокоен. А От фронта 8 дни. Не пристигат новини. Царят нямал донесения. Имало ли е сражения? Петлю силно изкръщел. Царят пак войска събрал. Срещу злия неприятел, малкия си син изпратил. Млъкнало петлето с чест. Нямало отново вест. 8 дни са извървели. Хората под страх живели. Петлю пак крещи така, царят пак събрал войска, и самин повел войската, без надежда в душата, и войниците вървят, ден и нощ по труден път, ни стрелба, ни връжи сили, нито ни могили, цар Дадон тепта видял, що за чудо, той е мълвял, вече осми ден минава, царят зърнал чак тогава, сред високи планини, свилен шатър в светлини, тих бил шатърът чудесен. А лежала в проход тесен, разгромената войска. И видял в дола сега, царят кървава картина. Свидните си двама сина, те беш с град. Мъртви двамата лежат. Меч един в друг забили. Кон до коня жално цвили. Поливадите върви, посред кървави треви. Ох, суколи, рожби мили. Царят заридал без сили. Ох, тежко ми в самота. И за мен дойде смъртта. Всички за Дадон скърбели. Планините в сто нехтери, а пък шатърът лъж, се разтворил изведнъж. Появила се девица, шамаханската царица, прелесна като зора, царя поздравила тя. Като пред зората птица, царят млъкнал и в очите. Гледал я минута, две, своите мъртви синове, той забравил. Тя го взела, за ръка и го въвела, своя шатър, и сама, Пир му дала у дома, на трапезата от злато, нагостила го богато. Своя приказен палат, сложила го на креват. цяла седмица минава, царят и кратко се покорява, омагосан и пленен, той пирува нощ и ден, най-подир с войска без слава, в път обратен заминава, заминава за дума, царят с царската мума, що видяла, не видяла, всичко злобата е мълвяла, а пред царския палат, шумно ги посрещнал свят, гледал младата царица, в хубавата колесница, царят всички поздравил. Сред тълпата той открил Сарацинската капела, като лебец вла си бери. Оня, стария мадрец. О, здравей ти, мой отец, рекал царят, цял всияния. Казвай своите желания. Царю, казал не смутим Оня, да се наплатим. Ти за моята услуга, помниш, обеща без друго, че веднага би ми дал всичко, що бих пожелал. Искам твоята девица, шамаханската царица. Царят кипнал изумен. Що желаеш ти от мен? Бяс ли някакъв техвана? Умни в тебе не остана. Ти съвсем си изкуфял. Вярно, че съм обещал. Но за всичко мярка има. Що ти трябва тя, кажи ми? Стига. Знаеш кой съм аз? Искай, ще ти дам завчас. Злато или чин болярски, или конско нюшни царски, част от царството дори, нито царство, ни пари. Искам твоята девица, шамаханската царица. Казал старият мъдрец. Викнал царят, не, скопец. Нищо ти не давам вече. Сам се мъчиш ти, човече. Махай се от моя дом. Изгонете го. Бегом. Искал старецът да спори. Но кому ни да говори? Царят цапнал буфтила, И смърта му в миг дошла. Той издъхнал. Всичко живо. Трепва, а се смее диво. Царската му ма, ха, ха. Не я плашел и греха. Царят се така наежен, е я е погледнал с поглед нежен. Влезли в двора, а отвън. Чул се погребален звън. Слезнало пред всички хора. Златното петле на двора. Право в царската кола. И на царя в тила. Острия си клюн забило и високо се извило. От каляската слетял, Охнал царят и умрял. Константин Полстовски. Приказките на Пушкин. Понякога ни хрумват такива лековати и абсурдни мисли, че ние, възрастните се срамуваме от тях и пред никого не ги казваме, а при това в тези мисли няма нищо глупаво или срамно. Само децата не се стесняват от такива неочаквани мисли. Неодавна едно познато момче каза, че много му било мъчно за Пушкин. Защо? Попитах го аз, защото по негово време още не е имало автомобили. А на него сигурно много щеше да му се харесва да се носи на москвич със 100 км в час. С сто версти, поправих го аз. По времето на Пушкин у нас още не е имало километри. И самолети ли не е имало? Не е имало. А как мислиш, нали Пушкин нямаше да се побои и със самолет да полети? Какво говориш? Той би бил във възторг от полета. Той би бил просто безумно щастлив. А би ли могъл да скочи с парашут? Тук аз вече се я досъх. Е, стига. На него и без това нямаше да му позволят. Защо? Не се ли досещаш сам? Разбира се, че нямаше да му позволят, съгласи се момчето. Можеше да се убие. Тогава кой щеше да напише, буря смрак небето крие. Тогава наистина не би имало кой да го напише, промърморих аз мутен. Такива, на пръв поглед странни, но, според мене, интересни мисли от време на време идват в главата на всеки човек а царицата му мила като дим се изпарила. Той лъже е, сън дълбок, но за младите, урок. Ето и сега, препрочитайки приказките на Пушкин и разглеждайки великолепните рисунки към тях на художника ф. Конашевич, аз си помислих, колко ли би се зарадвал Пушкин, ако видеше тези рисунки. Той сигурно би се разсмял, разглеждайки приказните дървени градове забавните бавните дворци, глуповатите царе, Румените красавици и измамниците старици. В тези градове, във всяка попнатина на издяланите с братва борови гради сякаш се крият стари и добри приказки. Толкова рядко в цепнатините на дървото никнат глухарчета. Мястото на действие на пушкиновите приказки е Древна Русия, изсечена от столетни панове или изидана от бял Причудлива Русия, с дъщените гради, блещукаща са златистите покривчета, куполи и кубета. Да обича Русия, да разбира поезията на своята страна, да познава нечувано богатия и скъп на сърцето руски език, е научила Пушкин неговата бавачка Арина Радионовна Матвеева. Може би дори не всички знаят нейната скромна фамилия. Поезията на Русия се е подела от старите бавачки и баби, от простите седени. Те се я пазили. Те се я препредавали от уста на уста бавно и спокойно, сякаш плетели трайно претиво. Те са вълнували с тази поезия сърцата на своите питомци. Великата заслуга на тези прости жени пред народа се състои именно в това, че техните питомци по-късно са се издигнали до върховете на най-чистата народна поезия и са станали всенародни гении за векове. Пушкин е изрекал за своята бавачка такива ласкари, такива нежни думи и толкова синовна любов, че ти се свива сърцето от тях. Другарка в дните ми сурови, губутка немощна, добра. В е, посред зима, затрупала със сняг друмите и стария дом на поета, Пушкин слушал милите бабини приказки, необикновено прости и вълшебни. Те се превръщали под неговото леко, бързо перо в пеещи строфи. Синя виз блестят звездите, в морска шир бучат вълните, облак по небе лети, бъчва по море кънти. И рипък в такива, о, здравей, мой княз прекрасен, днес защо стоиш безгласен? Аз съм бивал в Пушкиновото е Михайловское, в нисичкият дом на Арина Радионовна. Там в топлия сумрак са се родили всичките тези забележителни приказки, за рибаря и рибката, за цар Салтан, за златното петле, за мъртвата царкиня, за попа и работника Балда. Пушкин сам казвал за тях, що за прелест са тези приказки. Всяка от тях е една поема, Свалено от моята библиотека. HTTP двоеточие дабъл наклонена черта chitanka.info наклонена черта book наклонена черта 22. сканиране, разпознаване и редакция, Unicode, 2007, публикация, Златна библиотека. Избрани творби за деца и юноши, под редакцията на Дамян Дамев, 22-а книга, Александър Сергеевич Пушкин. Приказки, преведе от руски младен Исаев. Редактор Надя Трендафилова. Художник Владимир Емихайлович Конашевич. Художествен редактор Иван Стоилов, Технически редактор Георгий Кожухаров. Коректор Радка Петкова. Руска. Лит Г. Ви. Тем. 2663. Год. 1971. Дадена за набор на 9. 11. 1970 година. Подписана за печат на 23. Втори, 1971 година. Излязла от печат на 25. Екс, 1971 година. Поръчка 2.9. Формат 1 наклонена черта 1684 наклонена черта 116. Печатни коли 8.5. Издателски коли 163. Цена 1.71 лева. Народна младеж, издателство на ЦК на ТКМС, Държавен полиграфически комбинат Д. Благоев, София, 1971, А. С. Пушкин, Сказки, издателство Москва, 1965.